Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram que já as frequências suas me ensinaram a desejos deixar de ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa a que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não visse não breves enganos, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças.